Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umur umurul dunya waddin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlu wahlu luqdat damma lisani yaqulu qawli mabarak malam ni suka saya buka dalam dalam bab yang keempat iaitu dosa besar dalam erti kata meninggalkan sembahyang sembahyang ini sebagaimana yang kita tahu <coughs> ialah pentalian hamba dengan Allah kalau kita tak semayang Bermakna kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Hubungan kita dengan Allah dengan semayang Dan semayang ni satu ibadat yang sungguh istimewa Yang tidak boleh diwakil-wakil Yang tidak boleh dibayar Yang tidak boleh diberikan Apa-apa keperluan yang disangkakan boleh Dia ambil upah dan sebagainya Ianya satu ibadat yang mesti dilakukan bagi orang yang sudah baligh, berakal dan dia tidaklah orang yang sakit. Walaupun dia sakit dalam keadaan macam mana sekalipun dia tetap wajib menunaikan sembahyang. Kalau dia tak boleh berdiri, dia boleh sembahyang duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia boleh sembahyang dalam keadaan mengiring. Tak boleh mengingin dia melentang Tak boleh semayang melentang dalam keadaan menggunakan isyarat kepala Tak boleh semayang isyarat kepala menggunakan isyarat kelopak mata Tak boleh menggunakan isyarat kelopak mata menggunakan gerak hati Tak boleh menggunakan isyarat hati dia mati Mati Orang pula semahyang tadi Semahyang ni pun sekian Kalau kita meninggalkan semahyang Dengan sengaja Dalam kitab Fikman Haji yang wanita hijau Di belakang tu Dia ada mengupas tentang Kalau dia meninggalkan semahyang Dengan sifat malas Lain hukum dia Malas mengerjakan semahyang Dia mengaku bahawa semahyang tu wajib Kita tahu Dia tanya semahyang wajib tak? Wajib Mengapa betak buat? Malas Berbeza hukum orang yang Mengatakan semayang tak wajib Tak wajib semayang dia kata. Mana dalil? Tak ada dalil. Lain hukumnya Ya? Berbeza kalau kita nak Nak kata orang tu tak semayang Dengan sebab apa dia tak semayang? Sebab malas Kalau dia malas Dia ni jatuh hukum hasil Hasil Belum kafir lagi tapi kalau dia Beritahu pada orang Memang dia tak semayang Orang tahu dia tak semayang Dan dia kata semayang tak wajib Tak ada dalil Quran hadis Dan kalau ada pun dalil Quran Orang tunjukkan dia Dia kata Semayang tak wajib Pada ketika itu Memang hukumnya ialah kafir Sebab dia menindakkan suruhan Allah Beza Sebab itu Orang Islam yang tak semayang dalam hidupnya, kemudian dia mati tetap dia disemayangkan diselenggarakan mengikut cara Islam, dimandikan digapankan, disemayangkan dia meninggalkan semayang dia akan ditanya oleh Allah dan dia akan berhadapan dengan seksaan kubur tapi nak ke dia nak apa-apa dia orang berkata dia ha. berkata, pasal berapa yang diurut dia berkata, buzu je walaupun kita kita kalau dia berbohong hmm. mengatakan dia uzur macam orang perempuan, bukan uzur sakit ya. Eh? Uh, uzur uzu, uzu lah, macam uzu lah. uzu. hey, tak boleh sembahyanglah macam orang perempuan. Orang perempuan haid tak boleh sembahyang, nifas. Ya, dia tak boleh sembahyang. Maka dikaitu dia berbohong. Tapi kalau dia berbohong dengan sebab dia malas, memang dia apa dekat uzur. Uzur yang macam mana? Sebab dalam perkata uzur sakit. Dia sebut awal tadi. Semayang oleh mana pun sakit dia, dia tetap kena semayang Tak boleh beri, duduk ya, Siapa yang tak boleh duduk boleh di atas kerusi Atas dalam kapal terbang sekalipun, itu semayang Atas kereta api pun semayang Keneraan yang tak boleh nak berhenti Terpaksa semayang dalam keneraan, semayang atas keneraan Maknanya kita tidak boleh memberikan sebab Dari depan Allah Ta'ala nanti ataupun dengan malaikat Dengan sebab-sebab yang Yang tidak boleh diterima Waktu sesuai lah Uzo Ada caga semayang orang Uzo ya. Kalau Uzo orang perempuan tu lain apa tak semayang? Tanya muka mumpah tak, tak semayang Uzo Tahulah ha, kan? Ha, dan sebab dia pula dah haid perempuan-perempuan yang bersalin itu dia ketahui ramai jadi kalau tak sembahyang ini dia meninggalkan sembahyang tu dosa besar dosa besar meninggalkan sembahyang dengan sengaja sengaja dia meninggalkan walaupun walaupun dia kena buat sembahyang ya sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah maryam Auz billahi minasyaitanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim ba khalfun ada'u solat wattaba'u syahawat fasawfa illa man taba wa amana wa 'amila solihan. Maksudnya, Maka datanglah sesudah mereka itu sekumpulan pengganti yang jahat. Ya, satu kumpulan, satu kumpulan manusia yang mana mereka ini tidak mengerjakan sembahyang. خالف qaddahus solah mali orang ni mensia kesmain meninggalkan semayang dan mereka ini bukan sekadar meninggalkan semayang mereka ni wat da mereka ni mengikut hawa nafsu dia dengan senang-senang meninggalkan semayang fasawfa yalqauna ghayya maka mereka kelak akan menmui kesesatan illa man taba kecuali orang yang bertaubat Wa amanah Dan orang beriman dan beramal soleh Tuan sekalian <tuh> Orang yang mengikut hawa nafsu Ikut hawa nafsu dia ke mana dia nak pergi Kemana dia nak buat Ikut suka hati dia Tanpa mengikut syariat Islam <tuh> Ya Maka orang ini lebih terdedah Kepada memang bukan setakat Dia di mengenai semayang Tapi terdedah kepada Melakukan dosa-dosa yang lain sebab itu ibnu abbas radhiyallahu anhu mengertikan ibnu abbas ini di antara mufassirun ataupun mufassirin penafsir penafsir al-Quran di zaman nabi dan ya, sahabat nabi ya dia rapat dengan nabi dia banyak tahu tentang tafsir Quran dalam ayat tadi dia kata pengertian meninggalkan solat tu khulfan adha as-salat tu Tidaklah bererti meninggalkan salat itu sama sekali Malah, ini maksudkan ialah Mengakhirkan dari waktu ni Sama Allah Maksud dalam ayat tadi Orang yang mensiasiakan semayang Bukan setakat makna dia meninggalkan semayang Tapi dia melewatkan waktu semayang Tanpa sebab Kalau ada syarat Kalau waktu kerja Yang terpaksa dilewatkan tu tak apa tapi yang tidak ada sebab Tapi kalau kerja boleh berhenti semayang Alangkah baiknya semayang Tapi kalau kerja tak boleh berhenti Dan akan berhenti waktu tertentu Kemudian semayang Dalam waktu yang, yang ada Sebelum masuk waktu yang seterusnya Dia kena tunaikan semayang Ya? Ha, dia kena begitu Kata ibnu Abbas Bukan sangat makna orang meninggalkan semayang Tapi maksudnya ialah Orang yang Mengakhirkan wakma Dilewatkan semaya Semaya zuhur dekat-dekat asar Baru semaya Semaya maghrib dekat-dekat Semaya maghrib dekat isyak baru semaya Sebab itu Sa'id bin Al-Musayyib Yang seorang tabi'in yang terkemuka nah, Banyak kalau kita jumpa Sa'id Al-Musayyib Seorang tokoh ulama Dia kata Orang yang tidak solat zuhur Kecuali hingga datangnya waktu asar. Dia semayang Semayang Zuhub tapi dekat dengan asar baru semayang Dan dia tidak Salat asar hingga datangnya waktu maghrib Dekat nak maghrib baru semayang asar. Dan dia tidak salat maghrib Hingga datangnya waktu isyak ya, Waktu maghrib dengan isyak ni Satu jam Lebih kurang, pendek sangat Kalau lambat Semayang lambat Maknanya sengaja lambat boleh dia percepatkan Dan tidak salat isyak hingga datangnya waktu fajar subuh ya? ha. Waktu isyak dengan su sampai subuh ni panjang Panjang waktunya Kalau dia penat Penat sangat, penat sungguh-sungguh Penatlah bukan sengaja dia nak melewakan semayang Penat, kalau semayang penat mungkin dia tak kusung Dia tidur dulu kemudian bangun ke 12 malam ke 1 pagi, semuanya insya tak apa, tapi kalau sengaja lewat itu tak boleh ya? ha. kemudian dia mengerjakan solat subuh ya hingga ma meningi matahari sampai dia sengaja melewat-lewatkan ya ha. sebab itu, maka barang siapa yang mati di atas cara yang semacam ini, dan tidak bertawabat sebelum dia mati Maka Allah menjanjikan kepadanya Sebagai seorang yang berdosa Dan kerana itu dia akan dimasukkan Ke dalam lubang ke jahannam Pada bahagian yang amat dalam sekali Ya Itu mahdi Kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un Fa wailulil musallim Ya Ada setengah orang baca Ada pertikaian kat sini Kalau kita baca surah Al-Ma'un boleh dak ada berhenti dekat situ. Dipendek je fawailul lil musallin. Alladīnahum 'an ṣalātihim sāhūn. Boleh berhenti tak pada fawailul lil musallin. Makna dia maka neraka wil. Celakalah orang yang bersemayang itu yang lalai dia bersemayam dia. Orang semayang pun masuk neraka wil. Jadi dalam kalau tengok dalam surah Muslimani, fawailul lil musallin ada tanda berhenti. Boleh berhenti. Tidaklah dia tanda lam alif tak boleh berhenti. Maknanya fawailul lil musallin boleh berhenti. Tapi jangan berhenti sekat tu saja. Dengan sama sebab maksud ayat yang dikatakan, orang yang semayang tu masuk nak neraka wil ialah jawabannya allazinhum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai melewat-lewatkan semayang dia dan orang tak mengerti dengan sembahyang sahun. Kalau kita baca fa wailul lil musallin, Allahu akbar hukuman. Nah, itu salah. Sebab apa? tergantung makna dia. Neraka wel bagi orang semayang Penjelasan daripada ayat ni selepas ayat tu alladheena hum an salatihim sahun, alladheena hum yuraun wa yamna'un tiga sebab dia dimasukkan dalam neraka dia lalai dalam sembahyang dia tak sembahyang Melewat-lewatkan sembahyang allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun dia sembahyang nak tunjuk-tunjuk orang dua wayumnaunal maun dia tak nak bayar zakat tiga golongan ini masuk neraka wei bukannya maknanya waailul mussallin nak kewailu waktu sembahyang maknanya pada sembahyang dengan kewailu waktu sembahyang maksud kat sini ialah orang yang lalai orang yang melambat lambatkan semayang orang meninggalkan semayang orang yang yang mengatakan semayang tu tak wajib sebab ada kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni dia dia sentiasa bercakap pada orang yang cetek agama dia mengatakan semayang tak wajib Semayang sembah dinding Ajaran sesat Semayang ni Orang semayang ni dia kata ilmu kulit Belajar-belajar kat masjid tu ilmu kulit Banyak yang kita dengar Dia cuba untuk confusekan orang Yang cetek agamanya Dia tak nak berjumpa pula orang yang tahu agama kita nak berjumpa Dia pandai bercakap Orang macam ni, dia pandai bercakap Dia akan cuba Mengeluarkan beberapa Dalil yang Berasaskan kepada uh, Apa? Dia punya Realistik dia Ataupun yang sesuai dengan pemikiran dia Tanpa dalil okay. ha. Buku rujukan Kitab tak ada ada banyak yang macam tu dia tak nak sembahyang dari sembahyang tak wajib ya, dia buat apa tak tahu baik yakni maksud ayat tadi ialah orang yang tak sembahyang dan mensia-siakan ya, dia melewat lewatkan sembahyang saya nak baca satu hadis yang kita baca banyak hadis dalam buku ni mengatakan awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al min amali as salah Pertama-tama sekali yang akan dihisap Dihitung pada diri seorang itu pada harika maklal Ialah semayang dia ya. Amal yang dikira oleh Allah Ta'ala di akhirat besok Yang pertama sekali dikira semayang Sebab sejarah semayang ni Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj Naik langit Sampai kepada Sidratul Muntaha Berjumpa dengan Allah Ta'ala Ambil kefaduan semayang tu Kefaduan semayang zakat Tidak sampai menemui Allah Ta'ala Puasa Ibadat-ibadat lain Yang hukumnya wajib kita buat Tak sampai Nabi pergi berjumpa dengan Allah naik langit Tapi semayang Ambil kefaduan antara Nabi dengan Allah Ta'ala yang lain puasa, haji sebagainya Turun wahyu daripada Al-Quran Maknanya Semahyang jadi satu benda yang Sangat istimewa Tapi akan dihitung Pertama-tamanya amal Dalam amal yang lain, semahyang ditanya dulu Jika solat ni sempurna ya, Semahyang ni baik Semahyang ni bagus Jaga semahyang Masuk waktu semahyang, semahyang Baguslah Kalau dia dapat menerikan semayang berjemaah Lagi bagus Di mana saja dia berada Di tempat kerja, dalam perjalanan Jauh berhenti semayang Lagi baik Ya, lagi baik ha, maknanya Orang yang sentiasa Ingat nak semayang ni, ni Orang baik lah Pergi mana pun dia ingat nak semayang Dia cadang nak semayang Berhenti ke mana-mana itu orang yang dikatakan Ibadat salat ni sempurna Dia jaga semayang dia Maka yang bersakutan itu Akan menang dan berhasil. Maksudnya dia akan berjaya Aflaha wa anjah Dia berjaya dengan sebab dia jaga semayang Ni hadis Nabi Wa inna qasad Kalau semayang dia tu Tak sempurna Ya wa Dia akan rugi dan menyesal sebab di akhirat esok dikira semaya Ya, akan diberikan penasar Sebab itu, hari ini Kita amat bimbang dan takut Ya Orang banyak yang Mempersendah-sendahkan semaya Itu satu amalan yang tidak wajib satu amalan yang ringan, Yang mudah ditinggalkan Kadang-kadang tak boleh nak membedakan Mana satu yang wajib, yang ain Dan yang sunat Ya Semai sunat hari raya pergi ya, Setahun sekali eh, dua, dua tahun sekali Hari raya Aidilfitri Hari raya Aidilallaha pergi Semai Jumat tak pergi ya. Semai yang, yang lain tak semai Tapi, Hari raya dia, dia pergi pergi. Soalnya lah dia tak boleh Nak berbezakan mana sunat mana dia wajib ya. Tak tahu sebab sama ada dia sengaja tak tahu Semayang Jumaat ya. Sepatutnya Hari Jumaat tu Hari ini, macam hari ni Hari Jumaat Hari Perhimpunan Orang Islam Semayang Semayang ni masjid Kemudian lepas semayang Boleh berjumpa Boleh bertanya khabar Boleh jumpa dengan Pemimpin Jumpa dengan imam Untuk minta nasihat Hari Jumaat Ya tapi kalau orang Islam ramai tak menjadikan minggu itu, minggu semayang ini, minggu hari Jumaat ini sebagai tempat dia berbincang dan sebagainya, rugilah. Pergi semayang. Yang masalah tak semayang langsung, pergi semayang tu baguslah. Yang tak semayang Jumaat langsung. Ada enakmen, eh? kalau tertangkap orang yang tak semayang, ada enakmen dan hukum dia. Enakmen tu, dia kena semayang ni. Semayang Jumaat kalau tertangkap, maknanya dia akan dihukumlah ikut itu dalam mahkamah manusia di dunia tapi mahkamah ada akhirat walaupun dia terlepas di dunia akhirat dia kena ya? baik kemudian dalam hadis yang lain ya? nabi menyebut bainal 'abdi wa bainal kufri tarqus yang membezakan kata Imam Muslim dan Imam Ahmad ya diwayat muslim dan wahai anh ahmad dia kata yang membezakan antara orang yang mukmin ya, dengan uh, orang kafir dengan orang kafir kafirlah meninggalkan sembahyang beza dia ya. sebab kalau kita tak sembahyang kalau ada orang Islam yang tak sembahyang samalah dengan orang bukan Islam yang tak sembahyang macam itulah dia kata baina al abdi wa baina al kufri tas solah beza antara orang Orang kafe dengan orang Islam, dia dah semayang Itu beza dia Maknanya kalau kita ni nak didik anak-anak kita suruh semayang maghrib Janganlah menjadikan maghrib tu waktu kita nak pergi shopping Kadang-kadang pukul 9.30, 6.45 waktu tu seronok nak shopping Kita pergi macam-macam lah dapat shopping lepas sah tak, tak nak bersiap nak pergi jumpa dia nak maghrib pergi shopping ya maka ini satu satu benda yang kita tidak mendidik anak-anak semayang maghrib semayang yang lain tu insya' subuh zuhur dan asar ke arah orang kata mengikut waktu yang sebenar nah, kena jaga kemudian dalam hadis yang lain ya Nabi menyebut ya yeah. Man hafaza 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm Barang siapa yang menjaga semayang kata Nabi dalam riwayat Ahmad dia kata maka solat itu akan menjadi cahaya baginya kana lahu nuran wa burhanan Sembahyang itu menjadi cahaya Lepas itu, secara fizikalnya, beberapa kali kita boleh melihat orang yang semayang dengan orang tak semayang Berbeza Dia punya apa? Air mukanya Ya, boleh tahu Muka orang semayang dan muka orang tak semayang ya. Kita boleh melihat, riak mukanya Ini muka orang semayang, ini muka orang tak semayang sebab so, itu dalam menerima menantu Bapak mentua, bakal bapak kena tengok Menantu dia Semayang ke tak semayang Menantu dia Tengok muka Ya, kalau ini muka semayang Nampak eh? kan kalau, kalau tak nampak Maknanya tak tahu, tapi Benda tanda-tanda orang semayang ni jelas Sebab dia selalu ambil semayang <laughs> Selalu sujud Ya Nampak beza sebenarnya ya? Perbezaan orang semayang dengan tak semayang Nampak muka tu kita tahu dah ya? Makna di situ ada nur cahaya Orang semayang muka dia bercahaya Semasa hidup dia bercahaya Mati so, dia bercahaya So anggota-anggota wuduk Yang kita ambil ni di akhirat besok anggota wuduk ni bercahaya Ya Bilamana mana daripada Mahsyar kelah yang membezakan Umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu Yang mengambil air semayang umat Nabi Muhammad Daripada mukanya, tangannya, kepala Anggota uduk yang wajib bercahaya tempat air uduk Daripada Mahsyar Dengan sebab ambil uduk Inilah tanda orang yang semayang Maka kata Nabi dalam hadis ini Dia kata Orang yang jaga semayang Dia ada cahaya Kemudian wa Dia mendapat petunjuk. Dia ada dapat hidayah. Mendapat hidayah Allah. Wa najatan yauma dan dia ni orang yang selamat di hari akhirat kelak. Akhirat ni ada dua. Akhirat yang pertama bila mati, akhirat. Akhirat yang pertama kita akan tempuh ialah mati. Bila mati ya itulah akhirat yang pertama. Bila mati yang kedua Seterusnya akan dibangkit pada mahsyar. Itu akhirat yang yang dikatakan yang yang seterusnya lah ya, untuk ke tahap-tahap yang seterusnya. Wa man lam dan barang siapa yang tak menjaga semayangnya kata Nabi, "Lam takun lahu nuran." Dia tak ada cahaya. Wala burhanan Dia tak dapat petunjuk Allah Wala najatan yaumal qiyamah Dan kita tak selamat di akhirat Tak selamat ya. nah, Kita nak selamat akhirat ni Nak selamat daripada seksa kubur ya. Kemudian Nabi menyebut lagi Wakana yaumal qiyamah ma'akhir'aun Apa kata Nabi Ya Orang yang tak semayang dan dia, dia akan dibangkitkan Di akhirat bersama-sama dengan Fir'aun Kita akan tahu lah Firaun macam mana Macam mana dia melawan, melawan Dengan lebih besar Dia akan dihimpunkan bersama dengan Satu kumpulan Kumpulan Fir'aun Wa Qorun Dia akan duduk dalam kumpulan Qorun Wa Haman Dan juga Haman Qorun ni siapa? Korun ha? Penjaga harta Fir'aun Kunci saya tak terbilang Kunci simpan harta Korun nama dia Akhirnya korun dia mati Tenggelam oleh bumi Bersama harta-harta yang dia simpan Harta tu milik Fir'aun Dia namanya Korun Wah sekarang kalau jumpa harta dalam tanah namanya harta karun ada sama eh ya? harta pun harta karun upunya korun tenggelam di tanah ya harta karun tu si karun tu Haman ni Haman siapa Haman siapa dia Haman dia boleh factor macam Oh, Fir'aun ni macam Sultan lah. Yang bertuah adung lah Fir'aun Hamad ni Perdana Menteri Presiden Haa Itu mana dia Duduk dalam kumpulan ni Dan duduk Dengan Ubal bin Khalaf Iaitu mereka yang Daripada golongan orang kafir Ya, orang yang menentang Nabi dulu Ya Orang yang menteng Nabi berjuang Duduk berpulang pulang Sebab itu Umar bin Al-Khattab r.a kata Seseorang itu tidak akan Bernasib baik dalam Islam Kalau dia meninggalkan semayang Kata Umar bin Al-Khattab ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Banyak hadis-hadis disebut Dalam, dalam kitab Al-Khaba'i ni ya. Walaupun ada dalam dalil-dalil yang kita jumpa Dalam kitab Al-Khaba'i ni Bahaya akibat meningkatkan sembahyang. Ada ulama' kata hadis ni hadis do'if walaupun, walaupun di hadis yang do'if Kalau sampai tahap kepada yang hadis do'if sangat, sangat-sangat do'if sangat Kata ulama' dia tak boleh buat hujah Tapi sebagai satu aktifah Bagi pengajaran Yang diambil daripada orang yang tak sembahyang. Ya sebab bahaya daripada meningkatkan semayang tu Dalam hadis yang panjang lebar ya. Yang menceritakan bagaimana dia kata Orang yang sembahyang itu Dia dapat lima kemuliaan Ini disebut dalam hadis Dia dapat lima kemuliaan Yang pertama dia akan diselamatkan dari kesulitan mencari rezeki ini orang yang menjalani semayang lima waktu kerana rezeki tu dia ada ya, sentiasa dalam ada rezeki sebab sebab dia kita mesti mengiktiraf bahawa rezeki datang daripada Allah Allah yang bagi sekalipun dia buat apa kerja sekalipun apa pekerjaannya dia kena mengiktiraf kena mengiktirafkan dalam diri dia bahawa rezeki datang daripada Allah bukan daripada manusia bila mana kita kata rezeki bersekut pada manusia Maka bila mana dia sembahyang Dan dia berdoa Sebab itu Nabi Muhammad SAW Menggalakkan kita ni sangat-sangat digalakkan sembahyang sunat duha Ya, sunat duha Dua rakaat, Ya, sunat duha pagilah Selepas matahari uh, Terbit Dalam uh, Bukan dalam pokok Selepas waktu syuruh kan eh, rukun yang pokok tunjuk tengah dah boleh mula, mula untuk sembahyang dhuha. Sampailah daripada gelincir matahari sampai sampai masuk waktu zuhur. Kalau nak sembahyang dhuha tu pukul 11 pukul sembahyang doha lagi. Sebab waktu dia sampai sampai masuk waktu zuhur, sampai gelincir matahari. Maknanya waktu zuhur. Pukul 12 boleh. Pukul 12 boleh. Salat sunat dhuha. Sebab dia masih duduk dalam waktu solat sunat doha dan waktu yang paling afdal ialah Waktu yang dikatakan Matahari dalam segala Maksudnya tidak ukuran galah lah. eh, Dia dalam bulan setengah ke 8 itu, itu waktu yang afdal ya? Dia ada waktu afdal itu Sebab itu orang yang semayang ni Dia nak cari rezeki ni Allah Ta'ala bagi dia rezeki Mudah ya? Kemudian dia akan diselamatkan Dari seksa kubur Jangan kesemayang dapat kemuliaannya Diselamatkan sesuatu Dan kita kena Dalam ektiqat akidah li sunnah jamaah Saksa kubur tu ada Saksa kubur ada Ya ha, Jangan kita ada ektiqat Pegangan mazhab-mazhab yang lain yang mengatakan Saksa kubur tak ada ha, Sebab dulu ada isu ini Ada isu yang mengatakan Saksa kubur tak ada Ada yang mengatakan sampai macam, Tahap macam tu Ya. Jadi itu satu pegangan yang Yang menyimpang daripada Akidah ahli sunnah berjamaah Saksa kubur kita ada ya. Walaupun macam pun Kita yang hidup ni kita tak boleh nak tahu Tak boleh nak buat eksperimen Bahawa saksa kubur tu kita boleh nampak dan dengar Sebab duduk alam, bukan alam kita Alam barzah namanya Hari ni dalam internet Banyak ya. Dia kata ada buat kajian Tentang bunyi-bunyi yang pelik dalam tanah Dia orang buat kajian Ni barat buat kajian ni ya. Sampai ada satu Pernah satu seorang uh, Ada di Malaysia ada Dia, dia ambil uh, Kajian itu ya. Bunyi yang agak Macam-macam bunyi Bunyi orang jerit Bunyi orang apa bila mana dia di, di Tak tahu sama ada benda tu betul Sejauh mana betul ni kita tak pasti Sebab kalau kita boleh dengar Sebab Azam itu alai-alai Jin kita tak nampak Macam mana pula kita tak boleh nampak jin Jin yang ada dekat dengan kita ni Waktu kita hidup sekarang Kita pun tak nampak jin Tapi jin nampak kita orang pun kita tak boleh nak masuk ke alam yang lain tahu bunyi ke satu benda yang saya sangat mustahil kalau betul lah dia buat kajian ada bunyi orang menjerit bunyi macam-macam saya pernah tengok saya tengok dalam YouTube bunyi tu tapi ada lah orang menjerit ada macam orang berborak bercakap ada macam macam, macam suara kat kosong macam benda suara lah tapi tak tahu lah menatu orang boleh buat orang boleh buat boleh rakam mana-mana suara ya? ha. tapi kita nak percaya boleh belum boleh kita rasa nak percaya belum boleh sebab mustahil manusia itu boleh tahu boleh dengar yang bukan dia alam dia kemudian Allah yang semahyang ini diberikan kemuliaan ni ialah Catatan kebaikannya ditulis sebelah kanan Kita beriman bahawasanya ada dua malaikat Sebelah kanan dan sebelah kiri Yang mencatat ialah yang catat sebelah kanan Malaikat yang bernama Raqib Mencatat kejahatan Atid Sepuluh malaikat yang kita wajib ketahui antara daripada Raqib dan Atid Sebelah kanan cantik baik Mayang, bergerakah Buat perbalikan, katakan surah Dengan dia ilmu, catat, malaikat catat ni Meneruma, apa lagi Buat benda baik, semua dia catat Buat jahat Belum buat, belum catat lagi Dah buat, buat catat Tak semayang, Zohor tulis Tak semayang, Asar tadi Tulis, dah tulis tak Masuk ilmatrik, eh, dia lewatkan semayang, catat Lewat semayang Meskisirkan semayang Tak semayang asal Boleh dan buat Selamat Sebab itu Untuk sekalian Catatan sebelah kanan ni Malikat rokit Catat benda baik okay. Kemudian Orang yang semayang ni juga Dia dapat kemuliaan yeah, Melalui titian sirak Dalam keadaan Seperti kilat yang menyambar yeah, Dalam seperti kilat yang menyambar Saya tak pasti Sampau ni betul tak betul Yang ada yang mengatakan Ada orang kata Wallahualam betul tidak? Saya sebab saya tak dengar secara jelas Ada yang mengatakan Ketian asyirat as tu Hanya semata-mata mitos Khayalan Ada dengar Ada dengar ada orang kata itu Isu tu jadi isu ni cukup. Kadang-kadang dia mengatakan ada yang kata titian asirat tu yang sebenarnya tak wujud. Ini, ini pun satu pegangan akidah yang yang menyimpang daripada sunnah jamaah. Yang sebenarnya titian asirat tu wujud. Yang kita kena beriman. ya, Titian asirat. Setiap orang melalui titian itu ya? ada yang melintasi lambat ada yang cepat ada yang tak boleh jatuh dalam peneraka ada yang seperti kilat ha, mengikut amalan masing-masing setiap orang akan meniti satu tiang ya. beriman adanya walaupun ada ulama mengatakan dan hadith pun menyebut tentang asirat ni kecilnya asirat ni ialah rambut kita di belah tujuh kecilnya tu, asirat tu kan. Tapi sejauh mana kecilnya kita pun tak tahu Memang itulah tirian yang asyir ya. Kecil sangat Semua kena lalu ya. Orang yang tak semayang Orang yang banyak membuat maksiat Sudah pasti tidak boleh melintas ini. Kemudian orang yang menjaga semayang 5 waktu ni Dia akan memuasai syurga tanpa risau Tuan-tuan ya. ha. pernah dengar tak Atul hadis menyebut Man qala la ilaha illallah dahhala jannah Barang siapa yang Berkata ketika dia nak hati La ilaha illallah masuk syurga Ada? Pada Zuhri hadis memang kata begitu eh? Orang yang nak mati Dia dapat mengucap La ilaha illallah Kata Nabi Dahhalal jannah Masuk syurga tetapi sebelum masuk syurga dihisap dosa-dosa dia dosa -dosa dia yang dibuat bukan kata dia masuk syurga teruslah dikira juga amal baik dia masuk syurga tetap masuk syurga sebab man dah marqala la ilaha illallah dakhala jannah tetapi berapa senang ataupun sukar untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika mati tu kita sendiri yang melihat orang yang nak mati macam mana sama ada dia mudah nak melapaskan Ataupun tak boleh nak melapaskan kalimah Allah Allah untuk tak ada yang disebut Betul mati? Ya. Sebab ketika mati tu Ketika nak mati tu Ketika sakara tul maut tu Datang bermacam-macam Yang membisik um, pada telinga supaya mati dalam keadaan kafir Mati dalam keadaan kafir Mati dalam agama lain Ketika mana? Dalam sekarat ilmau ha, Itu yang tak boleh Nama Allah pun tak boleh Kemudian Orang yang lalai semayang Kita berhenti sikit lagi 5 minit, eh. Orang yang lalai semayang Tak semayang Ataupun dia sengaja melewat-lewatkan semayang Hadis menyebut Sama ada hadis Kata ulama hadisnya ni ada tu'i Ia akan diseksa oleh Allah Dengan 14 seksa Lima daripada di dunia tiga yang dihadapi tiga nak mati ketika dalam kubur ada seksa tiga lagi ketika keluar daripada kubur orang yang tak semayang ya. iaitu yang pertama orang yang tak semayang ketika di dunia, dia masih hidup dia yang pertama dia tidak ada keberkatan umurnya, walaupun umurnya panjang 80 tahun 90 tahun, panjang umur tak semayang Umurnya tidak berkat Tak ada berkat umurnya Panjang, sihat Tak pernah masuk hospital, tak pernah masuk ward pun Umur 10 tahun Dia bangga dengan kesihatan dia Bila orang tanya makan apa, makan ulang kan? macam Jangan cakap ni lah Sihat dia Boleh diri dia tegak lagi 90, tapi semayang tidak Berkat umur tadi. ada Itu. Kemudian yang keduanya Orang tak semayang ni dia dihapuskan dari wajahnya tanda cahaya orang yang orang yang sembahyang. Maknanya walaupun dia putih melepok, bang ada putih melepok. Maknanya cahaya orang sembahyang tu tak ada. Sekarang kita boleh tengok putih orang putih lain. Ada. Putih awak putih lain. Putih orang Cina lain Putih orang Arab lain Putih orang Melayu lain Jadi kebanyakan yang putih-putih, kulit putih Muka putih, memang dia bernama muka kulit putih Dalam keputihan dia itu Cahaya semayang tu Walaupun putih, tapi cahaya semayang tak ada Nur cahaya tak ada Walaupun hmm. dia putih Ya. Jangan sangka orang gelap Muka gelap memang keturunan dia gelap lah Adakah macam mana? Bukan hitam gelap Bukan hitam pun Ini gelap ya. Tapi dalam gelap-gelap dia semayang ada cahaya ada Ada cahaya ya. Ada yang memang tak semayang memang dia gelap-gelap semua Gelap-gelap semua gelap -gelap -gelap. <tuk> Tak nampak tak ada cahaya sebagai orang yang semayang di dunia juga orang tak semayang ni Bila mana semua amal yang dikerjakan ni, Tidak mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala Apa yang dia buat amal Di dunia ni, dia tak semayang Allah Ta'ala tak bagi pahala kat dia. Buatlah apa pun Dia bagilah derma bagaimana Tidak dikira oleh Allah Dia bantu banyak mana pun Dia tak semayang Katalah hadis ni Allah taala tidak akan mendapatkan ganjaran yang Allah tak bagi buat ganjaran pahala. Kemudian orang yang semayang ni sedihuk doanya tidak akan naik ke langit. Ya. Dia walaupun dia berdoa, yang berdoa tu orang yang doa ulama-ulama doa dia tolong amin, doa dia yang tak terangkat. Ya, tidak semayang Kadang-kadang ya, ni lah dia Kadang-kadang kita, kita rasa bimbang ya? Kita buat benda lain yang, yang tak tak penting Sampai tak semayang Ini, ini satu cerita ini, Sebab itu Ini cerita kat kampung eh? Di kampung Di kampung ni Kalau buat kundi arwah Waktu maghrib Keduhilah buat kundi kat kampung Waktu maghrib Maghrib Ya Orang semayang maghrib di rumah dia Kalau di kampung ni, saya ingat lagi di kampung Ada yang Sepatutnya dia Bila dah panggil orang semayang ke rumah dia Dia semayanglah sekali Dia panggil datang tentang rumah dia Semayang maghrib ke rumah ni, eh? maghrib isyak Rumah maghrib ke rumah Tuan rumah dan juga orang yang tolong siap Makan pun semua, tak semayang Tak semayang sekali dan tak Sampai meninggalkan semayang kerana pun nak menyediakan makanan Nak buat kalori. ada sekali. tu sekali Berlaku tu Masa sengat di kampung tu Meninggarkan semayah yeah. nah, Jadi Sebab itu Saya lebih suka Kalau nak buat penuri kedama Lepas Lepas isyak Lepas lah. isyak Kadang-kadang berlaku <coughs> Ada yang masalah macam ni Kadang-kadang tu Baca Yasin Lepas maghrib Semayang maghrib elok lah Di rumah dia tu Baji Yassim Telanjak Buat tahlil sampai dua ratus Dua ratus tahlih Tu ini panjang Melebihi waktu Isyak katalah habis Pukul 8.45 Lepas, lepas tahlil tu, makan terus Lepas makan, orang balik Work kenyang, Balik rumah, terus tidur Mengapa <guluh> tak semang Isyak dulu? Kalau nak -kala buat semang isyak, buat semang Isyak lepas tu Buat semang Isyak kat rumah dia ada yang tak, tak buat semua isyak Lepas ni makan terus Makan terus jawapannya Kau Makan balik Balik rumah duduk-duduk telena tidur Isyak habis Sedar-sedar subuh Sebaik subuh sudah, sedar eh? hmm. Aku subuh sudah sedar ha, tu dia ya, Kalau ni abad kuningi buat saya isyak Dia orang yang pagi Doa dia Doa dia Dia punya doa Dia minta Dia yang aminkan ha. Orang lain yang lain tu tak apalah dia. Doa tu diangkat oleh Allah Doa dia tidak terangkat Walaupun yang mengaminkan tu ulama besar Dia tak semayang Doa dia, dia Sebab ulama besar tu Dia mendoakan untuk semua Orabana dinafit dunia hasanah ya. Builah kebaikan di dunia, builah kebaikan di akhirat. Wafil Allah seperti di hasana. Dia tak apa yang itu. Coba dita saya. Ya lain tu akan terangkan Insya Allah akan dimakubulkan oleh Allah. Ya. Maksalah doa. Ya. Ha. Kalau sebab anak lebih lebih lebih baik. Anak itu lebih baik berdoa untuk mak bapak meninggal Ya Lebih baik Anak yang baca talqin, Anak yang Semahyang jenazah Untuk Ibu bapa dia Itu lebih afut ya? Anak sendiri Ya Doa anak dia sendiri Ya Sebab doa anak tu Sebab ada hadis Ya Doa anak tu Anak yang soleh berdoa pada mak bapak dia Doa tu akan diterima Allah ya? Kemudian yang kelima Orang yang tak semayang di di dunia ni ya? Yang terakhirnya dia tidak akan mendapat bahagian doa orang yang soleh Dia tak dapat doa Orang-orang soleh berdoa Dia tak dapat doa tu Orang arat, tapi dia tak dapat Sebab apa dia meninggalkan semayah Jadi perbicaraan, sebenarnya perbicaraan tentang meninggalkan semayah ini banyak Banyak sangat Ada lagi, kalau kita baca panjang Panjang sangat ya Kita berhenti sekalian dulu Sebab di antaranya ada tiga lagi Ketika mana dia nak mati Tiga lagi dalam kubur Dan tiga lagi ketika mana dia keluar Bangkit daripada kubur pergi kepada mahsyat bagi orang yang meninggalkan semayah Wallahu'alaihi Soalan tak? Hmm. Semayah Jumat je Sembilan kan tiga kali Tunggu berdosa ke je? Man solah, dengan sengaja Fakut kafar pada hadis. Orang siapa yang meninggalkan semayah Tiga kali berturut-turut Bukan berselang Berturut-turut land itu kata dia landi kafir. Fawkad kafar. 229. Kalau kita baca dalam kitab fiqh. Sebut tentang Bak sembahyang Jumaat ya. Orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat ya. Sebab itu sembahyang Jumaat ni kita tahu syaratnya ialah mesti orang yang baligh mukallaf merdeka ya. Yang benda katakan Tidak musafir Di dalam perjalanan Maka dia duduk di kuasaan itu Dia kena hadir Datang bersemahiyah Wajib fatwa'in Di kata setiap orang ya. Kalau dia meninggalkan kerana Sama dengan hukum semahiyah tadi Kalau dia meninggalkan kerana, kerana dia malas Dia malas Dia kata Minggu ni pergi kepada Ya, ikut mood dia, rasa ganjil ni sememangnya pergi lah. Masamalah, ya. penat, tak pergi. Macam ni duduk di kalangan mereka mereka munafik. Orang yang munafik, fasik. Orang fasik. Orang fasik ni, terus kelihatan dia nak mengakakkan nikah anak dia pun. Akad nikah anak dia Dia tak boleh nak me nikah Sebab takut tak sah akad nikah itu Sebab dia tak semayang Macam mana nak me kan? Sembelihan pun macam tu Sembelihan apa Nak sembelihan ayam ke Nak sembelihan apa pun tak kira lah Orang fahsik Jadi sampai sembelihan tu tidak sah Sebab dia fasik. Sebab itu kadang kadang kita lihat Sebelum akad nikah tu istighfar. Majlis saat akad nikah. Semua dalam rumah ni dan imam kita beristighfar. Astagfirullahalazim. Itu kan. Dan mengucap dua kalimah syahadah. Semua mengucap termasuk pengantin, termasuk bapa pengantin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. So, Imam akan tanya Akad nikah ni Untuk diwakilkan atau bapa nak akad sini Kan, pada waktu itu Maka katakan bapa Saya nak akad sini Tak boleh, bagilah dia Mudah-mudahan dengan dia Dia mengucap dua kalimah syahadah tadi Maknanya Dia telah kembali kepada Islam Balik. Kalau sekiranya dia kakir Dengan takdir Allah Maka dia pun boleh Akad nikahkan anak, anak dia Kalau dia mendengarkan sembahyang, Itu tadi takut dia Kalau betul-betul hukumnya adalah kafir mendengarkan sembahyang, Ataupun fahsi Akad nikah pun orang fahsi Masalahnya ialah Sah ataupun tidak akad nikah dia Dia akad nikahkan anak, anak dia Ataupun akad nikah orang lain Itu masalahnya Akhirnya dia, Tak apalah Disurahkan kepada Wakilkan, saya orang wakil kepada Kepada apa namanya Untuk imbang, untuk akad nikah Boleh dua cara Kalau bapa tu orang yang Semayang yang tak tinggal Maka lebih afdal si bapa tu Akad nikah untuk anak dia Sebab dia nak serahkan anak dia daripada Menantu dia Anak menantu dia Panggung semua Bukan setakat ambil anak dia Bawa anak dia masuk syurga Bawa ya? yang penting, bawa anak dia dari keturunan-keturunan dia masuk syurga semayang ataupun tidak nak biasakan keluarga tu, keluarga tu sendiri anak semayang, isteri dia semayang dia nak bawa masuk syurga dia nah, itu yang sebenar Dan dalam konteks kita kata kita tengah akan sebab itu, kita kena perhati balik apa yang sebenarnya semayang ni penting, saya amat takut hari ni Anak-anak banyak meninggalkan semayang Termasuklah anak kita sendiri Takut sebab apa Zaman sekarang ini Banyak benda yang Menyebabkan Anak-anak suka meninggalkan semayang Cara tak langsung Sebab itu kalau buat kajian dalam Di sekolah-sekolah berhampiran Di konstansi kamat ni Boleh kita bilang Dengan jari berapa yang semayang tubuh yang dikatakan 5 Yang dikatakan 4 Yang dah balik lah di sekolah Dan 3, 4, 5 buat kajian Di sekitar sekamat di sekolah menengah Boleh bilang yang jari yang semayang 5 kali sehari semalam Bermakna zaman anak muda dan remaja yang dikatakan semayang Yang menyebabkan mereka yang lebih dekat dengan sosial Dengan masalah-masalah berlaku hari ini tu. Sampai ada yang tak tahu semayang pun ada Tak tahu nak semayang pun ada Sampai yang ada yang tak boleh nak Mengucap dua kalimah syahadah pun ada <coughs> Kali mengucap dua kalimah syahadah pun ada Bukan saya nak semayang Dua kalimah syahadah tu pun Tak nak ucap Apa bahasa nak ajak dia semayang Jauh Dan terdedah kepada maksiat Takut tu Terdedah memang Hari ini kalau kita tengok Rancangan yang dengan televisyen Memang Tak payah belajar tinggi kan, Kadang-kadang ada, ada orang ada beri, beri penamp Kita tengok Orang cakap kita, Tak payahlah nak tinggi-tinggi belajar kata. Menyanyi pun kaya juga Masukkan dengan nyanyi Belajar tak, tak tinggi Tapi pula kena menyanyi Pendapatan Pendapatan lebih 20 ribu Satu lagu 25 ribu RM20,000 Satu lagu RM5,000 ha? ha, Nak belajar di sini buat apa? Sampai macam tu tahap pemikiran Ibu bapa yang tak anak didik Anak dismayang Suruh so, harap dia karauke Hari-hari karauke ha? Akhirnya ramai anak-anak benda Hari ni ramai Yang kita takut akhir sekarang ni Akhir tahun Malam RM31,000 lah Menunggu detik Semua duk bilang Pemimpin duk bilang Orang Kepanjakan tu Jangan ada bilang dah Budak-budak muda -budak lah Dibilang 9, 10 nah, Tu pukul 12 Satu minit tu kan Tahun baru 2011 Lepas bilang tu Banyak Dengan konsertnya Pugaulang yang bebasnya <tuh> Akhirnya Melahirkan melahir, anak bulan 9 Semua anak luar nikah bulan 9 Bila ramai sekali <tuh> Dan 9 bulan Buat anak, bulan 9 Bulan 12 nah, mana bulan 9, bulan 8 Bulan 9 tu <tuh> Banyak anak luar nikah Hospital dilahirkan <tuh> Sebabnya berlaku pada malam Malam itu dan mungkin orang kali bulan 8-11, ramai orang buah Ramai bulan 8-9, bulan 10 Orang buah anak tepi sana, tepi sini cerita Buat apa? Berlaku pada malam itu Ataupun selepas pada itu Meraihkan tahun baru kan? Situ itu dia takut Di tepi pantai yang lain Malam itu satu Taman bunga yang lain di tempat nak sambut tu lain pula. Ha, okay. Sebab kan kita merasa rasa rasa gusar dan rasa rasa tak senang duduk dengan perkara ni yang melibatkan orang Melayu Islam. Orang Melayu yang mengaku dirinya Islam. Yeah. Ha, ini yang kita bimbang sangat. Akhirnya yang rugi ni ialah orang Islam. Ya. Yeah. Malam teruskan dulu sebab depan ni ada uh, kenduri Halil Allah di jalan 14 ya. Yeah. Hadis dan Tuhan Jomu hadis Wallahu ala hadanallahu wa illaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashafil anbiya ilmusalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma agnina bilalmi Wa zayyinnna bilhadmi Wa akrimna bitaqwa Wa jammilna bilafiyah Allahumma zidna ilman nafi'ah Warzukna fahma wasi'ah Bismillahirrahmanirrahim ya walhamdulillahirabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh